Världsmästaren i tungviktsboxning Cassius Clay som det här året övergår till islam och antar namnet Mohammed Ali mellanlandar på Arlanda den 5 augusti. Där möter förstås Sveriges Radio. Det var mycket folk på plattan som stod och höll för öronen och det gjorde de inte på grund av Mr. Ali utan på grund av jetmotorerna på den DC8 som han flög med. Vi hade våra dubbjör om dc 8 små jetmotorer skulle ha en chans mot världsmästaren. Men i det fallet blev alla besvikna. Det enda liv som förekom var på de fans som var ute och hälsade honom. Det var mycket lågmäld och mycket sympatisk världsmästare som kom till Stockholm den här dagen. Han fick den mycket intelligenta frågan vad han tyckte om Sverige. Han hade ju varit där i nästan fyra minuter och han svarade. Nice, I've always wanted to see this part of the world. You know, I'm, I've been all around Asia Africa and Africa Uh, around, just left Puerto Rico Virgin Islands, British Honduras and, uh, I've been to England and Rome and I've always been a... Jo, han hade naturligtvis alltid velat se den här delen av världen Han har varit kommer från Puerto Rico och Jönfröar, han har varit i Egypten han har varit i Italien, han var i Rom och vann lätta tungvikten i olympiska spelen där och han har varit i London och boxat men aldrig i Sverige Det var någon som frågade om han hade sett någonting av Sverige Jo då, sa han när jag tittade ner från flygplanet och såg en massa sjöar, det måste väl ha varit Sverige det vi frågade om han skulle kunna tänka sig att boxas på allvar i Sverige. Jo, det kunde han visste. Han skulle kunna tänka sig att möta Floyd Patterson till exempel. Numera finns det ju så fina satelliter som han skulle kunna skicka matchen över hem till Amerika. Någon dikt om Sverige hade han inte skrivit ännu. Jag har egentligen slutat att skriva dikter och slutat att förutse matchutgångar också. Jag behöver inte för jag är störst, sa han. Men det kan hända att jag gör en dikt om Sverige innan jag åker hem. Yeah. So. Åkerströmmer intervjuar Mohammed Ali som under det här året försvarar sin tungviktstitel två gånger. Mot Sonny Liston och mot Floyd Patterson.